Розділ 7. Час втратив свою цінність. У камері ніколи не було світла, тому не існувала різниця між днем та ноччю. Вона не мала уявлення, скільки часу провела в цьому одиночному заточенні. Іноді через маленький отвір у нижній частині дверей проштовхували холодну їжу. Але хоча трейсі не мала апетиту, вона силою змушувала себе з'їсти кожну порцію. «Тобі треба їсти, бо ти довго тут не протягнеш». Тепер Трейси це зрозуміла. Вона знала, що їй потрібний кожен шматочок, щоб мати сили для того, що вона задумала. Вона була в такому положенні, яке будь-хто міг розглядати як безвихідь. Була посаджена на 15 років, без грошей, без друзів, без будь-якої іншої підтримки. Але в глибині душі у неї було сильне джерело сили». «Я виживу, – думала Тресі. – Я подивлюся в очі моїх ворогів, і моя сміливість стане мені щитом. Вона виживе, як вижили її батьки. У її жилах текла англійська, ірландська та шотландська кров. Вона увібрала найкраще від своїх предків – інтелігентність, сміливість, волю. Батьки мої пережили голод, чому потоп, і я збираюся все це пережити». Вони були тепер із нею у цій камері – пастухи та масливці, фермери та крамарі, лікарі та вчителі – привиди минулого, кожен був частинкою її минулого. «Я не дам тобі загубитися, Тресі», – шепотіла дівчина в темряві, – і вона вже почала. Трейсі знала, перше, що вона повинна зробити – це відновити фізичні сили. Вона починала розминатися. Камера була надто мала для інтенсивних фізичних вправ, але цілком достатня для легкої розминки. Вона обрала одну з хорошо знайомих їй старих видів східного бойового мистецтва. Ці вправи потребували невеликого простору але так розминали її тіло, що працював кожен м'яз. Тресі вставала та починала розминку. Кожен рух мав свою назву. Вона почала з воєвничого удару демонів, потім м'якшого збирання світла. Плавні та граціозні рухи робилися дуже повільно. Кожен жест виходив від фізичного центру, і всі рухи йшли по колу. Тресі ніби чула голос свого вчителя – Розбуди свою життєву енергію. Вона вища і сильніша за найвищу гору і легша за пташину-пір'їнку. Тресі відчувала енергію, що перетікала через пальці. Вона зосереджувалася доти, доки її вся істота не фокусувалася на тілі, що рухається поза часовими маршрутами. Зловий пташиний хвіст, стань білим лелекою!» Відбий мавпу, зіткнися з тигром, дозволь рукам стати хмарами і керувати кругообігом життя. Дай, білі змії, підкрастись і схопитися за тигра. Стріляй у тигра, збери свою енергію та повертайся до центру. Повний цикл займав годину, і коли він закінчувався, Тресі падала на матрац. Від беселля. Від знемоги. Вона повторювала весь ритуал щоранку і в другій половині дня. Поступово тіло її прийшло в норму і стало сильнішим. У вільний відправ час вона традувала мозок. Лежачи в темряві, вона виконувала складні математичні розрахунки, працювала на банківському комп'ютері, декламувала вірші, згадувала ролі, які вона грала в студентських спектаклях. Вона була відмінницею, і коли отримувала роль у шкільній п'єсі, де мала використовувати різні акценти, то вивчала ці акценти і після того, як п'єса була зіграна. Якось до неї підкотився помічник режисера і запропонував спробувати свої сили в Голлівуді. «Ні, дякую, я не хочу бути в центрі уваги. Це не для мене», – відповіла йому Тресі. Голос Чарльза «Твоє ім'я на першій полосі Daily News» – Тресі викинула з голови Чарльза. Для нього немає місця в її пам'яті. Вона продовжувала логічні ігри. Назви три абсолютно неможливі речі. Як пояснити Мурасі різницю між католиком та протестантом? Переканай бджолу, що земля рухається навкруги сонця. Поясник Кішці – різницю між комунізмом та демократією. Але в основному вона концентрувалася на тому, як їй знищити ворогів кожного по черзі. Вона згадала гру, у яку грала в дитинстві. Тримаючи руку, витягнуту в небо, можна було закреслити сонце. Ось так вони хочуть чинити із нею. Вони підняли руку і закреслили її життя. Тресі гадки не мала про те, скільки ж ув'язнених було кинуто в карцер, ні про те, чи мало це значення для неї. На сьомий день двері камери відчинилися, і Тресі засліпив, засліпило світло, що залило камеру. На порозі стояв охоронець. «Підвестися! Піднімайся сходами!» Він спустився, щоб подати Тресі руку, і на його подив вона легко встала на ноги і без допомоги вибралася з камери. Інші ув'язнення, яких він виводив з карцера, були або розбиті, або поводилися зухвало, але ця була не такою. Навколо неї світилася аура благородства, така собі самовпевненість що була невластива цьому місцю. Тресі стояла на світлі, прикривши повіки, і поступово даючи очам звикнути до освітлення. «Шикарна дупа», – думав охоронець, – «її б відмити і зі смаком мати. Тримай у парі, вона все зробить за хороше ставлення». А в голос він сказав, «Така гарна дівчинка не повинна терпіти такі муки». Якби ми з тобою потоваришували, я би подбав, щоб таке не повторилося. Тресі повернулась, на нього подивилась, і коли він відчув на собі її погляд, йому розхотілося це продовжувати. Охоронець повів Тресі вгору сходами до наглядачки. Наглядачка засупіла. «Господи, як же ти смердиш!» «Іди та прийми душ, ми спалимо цей одяг». Холодний душ був просто чудовий. Тресі вилила шампунь на волосся і намилилася з голови до п'ят різко пахлим милом. Коли вона вимилася і передяглася в чистий одяг, наглядачка сказала, «Начальник хоче зустрітися з тобою». Коли останній раз Тресі чула ці слова, вона думала, що вони означають свободу ніколи в житті вона не буде більше такою наївною. Начальник Бреннінген стояв біля вікна, коли Тресі увійшла до кабінету. Він повернувся та сказав «Будь ласка, сідайте». Тресі сіла. «Я був у від'їзді на конференцію у Вашингтоні. Вранці повернувся і побачив рапорт про те, що сталося. Вас не мали поміщати в карцер». Тресі сиділа і спостерігала за ним – і безпристрасне обличчя нічого не виражало. Начальник глянув на якийсь папірець, що лежав на столі. Згідно з цим рапортом, ви зазнали сексуального нападу з боку ваших співкамерниць, ні, сер. Начальник Бреннінген кивнув, розуміючи. Я розумію ваш страх, але не можу дозволити ув'язненим верховодити у в'язниці. Я хочу покарати тих, хто зробив це, але мені потрібні ваші свідчення. Я подбаю, щоб вас охороняли. А зараз я хочу, щоб ви розповіли мені точно, що ж сталося, і хто повинен відповісти за це. Тресі поглянула йому в очі. Я сама, я впала з ліжка. Начальник довго дивився на неї, і вона побачила, що він явно розчарований. Ви у цьому впевнені? Так, сер. Ви не зміните ваше рішення? Ні, сер. Начальник сказав, «Добре. Якщо це ваше рішення, я хочу перевести вас до іншої камери, де я не хочу, щоб мене переводили». Він подивом дивився на неї. «Тобто хочете повернутися назад у ту саму камеру?» «Так, сер, Він був у явному здивуванні. «Можливо, він неправильно думав. Можливо, вона не розуміє, що з нею сталося». «Він мріяв» щоб його перевели в якусь гарну, нормальну чоловічу в'язницю. Але його дружині та Емі, маленькій доньці, дуже тут подобалося. Вони жили в чарівному котеджі, а довкола тюремної ферми були дуже гарні місця. За ними це було чудово – жити в селі, але він повинен справлятися з усіма цими божевільними бабами 24 години на добу. Він глянув на юну жінку, що стояла перед ним, і сказав ніяково: Добре, намагайтеся у майбутньому уникати неприємностей, так, сер. Повернення до камери стало для Тресі справжнім випробовуванням. Коли вона увійшла туди, її одразу ж охопив жах спогадів. Співкамерниці були на роботі. Тресі прилягла на ліжко, дивлячись у стелю і обмирковуючи план подальшої поведінки. Потім вона нахилилася під ліжко і виламала широкий металевий прут. Вона поклала його під матрац. Об одинадцятій пролунав дзвінок, і Тресі першою вийшла в коридор. Пауліта та Лола сиділи в їдальні за кранім до виходу столом. Ернестіна Літл була відсутня. Тресі вибрала сіл, за яким сиділи незнайомі її жінки, сіла і з'їла несмачну їжу всю до останньої крихти. Пообідній вона провела на самоті. О 14.45 повернулася її співкамерниці. Пауліта сподовому сміхнулася. «Ти повернулася до нас, кішечка. Тобі так сподобалося те, що ми робили з тобою? Так?» «Добре, ми ще постараємося», – сказала Лола. Тресі не звертала уваги на їхнє глузування. Вона засередилася на чорношкірій. Через неї довелося повернутися до цієї камери. Тресі не довіряла їй ні на хвилину, але чорношкіра була їй потрібна. «Я дам тобі пораду, Люба!» Ернесина Літл тримає в руках усе це місце. Тієї ночі, коли прозвучав поперед... Сигнал, що попередив про вимкнення світлу, через 15 хвилин Тресі піднялася з ліжка і почала роздягатися, але вже без жодної хібної сором'язливості. Вона роздяглася, і мексиканка навіть свиснула, глянувши на повні міцні груди, довгі стрункі ноги та кремові стегна. Лола важко дихала. Тресі одягла нічну сорочку і лягла на ліжко. Згасло світло. Камера поринула у темряву. Минула хвилин тридцять. Тресі лежала, прислухаючись до дихання жінок. Через цю камеру Пауліта прошепотіла. «Мама хоче трошки зайнятися коханням, по-справжньому. Зніми сорочку, дитинко!» «Ми хочемо вчити тебе, як треба їсти, кицька. А ти подумай про це, поки не навчишся добре». Хихикнула Лола. Чорношкіра мовчала. Тресі відчула легкий рух. Це Пауліта і Лола підійшли до неї. Але вона була на поготові. Вона дістала металевий прут, прихований раніше, і з усією силою вдарила одну з жінок по обличчю. Пролунав крик болю. І в цей час Тресі лягнула ногою другу та так, що та впала на підлогу. «Ще один крок, і я уб'ю вас», – сказала Тресі. «Сука!» Тресі почула, як вони знову збираються на паси, і підняла металевий прут. Раптом Семріви пролунав голос Ернесіни. «Кінчай! Залишіть її!» «Ерні! Я вся в крові! Зараз я її вріжу! Роби, що тобі сказано!» Запанувала довга мовчанка. Тресі чула, як ті дві повернулися на свої місця важка сопочі. Тресі лежала напружена, готова до наступного нападу. Ернестіна сказала. «А ти з характером, дитино, Трейсі мовчала. «Ти не настукала начальнику?» Ернестіна навіть засміялася в темряві. «Якби стукнула, то вже здохла б». Тресі вірила їй. «Чого ж ти не далася начальникові перевести тебе в іншу камеру?» Отже, вона знала це. «Я хотіла повернутися сюди». «Так, а для чого?» Ернестіна була явно свантеличена. Ось цього моменту Трейсі і чекала. «Ти допоможеш мені втекти звідси».